Іван Франку. Гриць Турчин. Муштруйся, рекрути небоже, слізьми оружжя обливай, хились, корись, а тільки брати оружжя з рук не випускай. Учись владати ним, учись стріляти цільної в лице, безстрашно смерті заглядати, важкого бою час іде. Прийдесь за правду твердо стати, хлоп хлопа і плече в плече, Прийдесь за ворога стріляти, і кров рікою потече. На віковічну неволю, пониження і гнет твердий, На зло, що наче гадь несита, се все кров із людськості грудий. Прийдесь стріляти, і не одному життя покласти в боротьбі, Учися ж рекрути, хоч прикро, не раз приходиться тобі. Учись, щоб був ти сильним мужем, як засвітає день новий. Учись, щоб вряд ти став готовим, як крик роздасться бойовий.